Певнений, один із завсідників кафе. У Муримана ж не було ніяких інших друзів, окрім георгіївських кавалерів. Рикетер Фльорка відпадає. Який з цього лоботряса друга, тим більше вбивця. Хорчити ми із себе авторитета, поки його самого десь по кумпулу не хвиснуть. Ні, вбивця хтось із своїх кафешників. «Вока? Михась? Тютілька? Леон? Ганс? Веня? Кальмар? Та їх же справді як гною, хіба всіх згадаєш?» Вока щось недобре в його погляді гадюче, і тож неспроста кликав мене ще раз подивитися на труп Моримана. Явно якусь каверзу замислив, шкода, що не примітив, у що він узутий і чи не човгає під борами, як нічний переслідувач невидимка. От тюхті, чому раніше не додумався звернути на це увагу? Треба було б до всіх кафешників придивитися, прислухатися. Розділ шостий. Невже телефон? Звичайно, він. Бо що іще так притивно, як завжди недоречно, дзеленчить у мене під канапою? Розплющив очі, голова наче в ній сови ночували. І завжди так, коли сплю день. Не сонна, а важке похмілля. А телефон не вгаває, брати трубку чи ні. Так і не наважився. Став, поснавигав по хаті і вирішив навідатися у кафе. Вже кілька днів не потикав туди носа. Поклав до пошарпаної спортивної сумки маску і вибіг на двір. На лавці, як завжди, сиділа Мирослава Степанівна. «Ви поміняли роботу?» – привітавшись, запитала вона – я спонтанно подивився на стару діву. Чого це раптом? Нічого я не міняв. Ну, раніше в костюмі з кроваткою ходили, а тепер у старенькому. Відпустка в мене машину ремонтую. Хочу на море поїхати. А? -а, -а. Я трохи попетляв сквериком, знайшов глухе відлюдне місце, і там під кущем горобини причепився. надів маску і, присвітивши запальничкою, розгледів у дзеркалі бридкого лайдака, а не Павла Торяника. Я заспокоївся і на всіх порах помчав до кафе. Темно під ногами, наче паперове клочтя, шерудить опале листя. Верховіт'є дерев колише рвучний вітер. Десь над околицею Києва крешить бистрі сліпучі зоряниці. І враз таке відчуття, ніби я шиєю зачепив напнутий у темряві трос. Голову хилить назад, так що аж поперек хрустить. Хтось на шиї накинув мотузку. Не смикайся за душу. Мене схопили за руки, соломіць заклали їх за спину. В очах потемніло, хотів було крикнути, та зашморх так стиснув горло, що натомість видав лише якісь незрозумілі звуки. Перети без вибриків, хтось борчо вдарив у спину. Я не бачив поперед себе нічого. Той, хто позаду тягнув мотузка так. Що я ледь не діставав носом неба. Мене підвели до службового приміщення кафе і стусаному спину запхали в освітлену кімнату. Іде яскраве світла заплющив очі. Привели, гордо сказав хтось із за моєю спиною. Усе важурі без пригод. Ви його що, шибениці зняли? Почув глузливий і нібито знайомий голос. Відпустіть, нехай очуняє.